Boian Poveste populară bulgărească Boian Este un pisoiaș Mic, mic Cât un gemotoc. Alb, drăgălaș Și tare răsfățat Care stă mai tot timpul Și visează Culcat pe dalele fierbinți Într-o curte mică, mică Pietruită Nu prea are ce să facă în ea pe aici, pe acolo, câte o nealtă uitată. Curtea asta e așa de mică și pe urmă zidul ăsta. Ce-o fi din de zid? N-am fost niciodată. Ce-ar fi să merg să explorez puțin? Miau. Merge spre scară și se cață răpeia cu băgare de seamă până la ultima treaptă. Acum trebuie să sară pe zid Una, două, trei și hop! Boian a ajuns pe zid N-a văzut niciodată o grădină de sus Și cea pe care o privește acum e plină de flori Este atât de mare și de verde, cu pete multicolore E așa de încântat că uită să fie atent Și iată-l calunecă, își pierde echilibru și buf! În mijlocul florilor În cădere A strivit cinci trandafiri agățători Care s-au ridicat cam supărați Ce-am făcut? Mi-o lau Vă rog să mă iertați Eu stau alături și Și am căzut de pe zid Sunt vecinul vostru Am vrut să văd de sus Nu m-am cățărat niciodată Vă rog să mă iertați Mă numesc Boian la și sunt un pisoi mic Noi suntem flori și ni se spune trandafiri Da? Și de ce m-ați zgâriat? Noi nu te-am zgâriat Așa avem noi gimbi ca să ne apărăm de cei care vor să ne rupă Miola, am înțeles bine Cum ziceți voi? Boian, după ce-și reveni din sperietură, salută trandafirii și începu să se plimbe prin grădină Se oprește înaintea unui arbore foarte frumos, plin de fructe roșii Arborele, care auzise tot ce vorbise el cu trandafirii, îi spuse cu o voce groasă Bună ziua, boian! Azi e o zi frumoasă! Bună ziua! Tu ești tot o floare? Mare? O floare! <laughs> Ba deloc, eu sunt un pom și mă numesc măr Boian, rușinat că nu a știut cu cine de-a face, i-a mulțumit mărului și și-a continuat plimbarea Ajuns la un iaz, a văzut în sub luciul apei o mulțime de pești mici, mici și roșii Miulau, Cât de interesant Deodată, unul din peștișori scoate capul din apă. Bună ziua! <laughs> tu ești nou în uh -huh. da. Uh, da, da, am sosit. Uh, lau. am căzut într-un trandafir agățători. Aha. <laughs> și peștișorul roșu s-a și zvârlit pe fundul apei. Pleci. Și ce frumos era Boian Pisoiașul se gândea încă la peștișor Când se pomeni în fața cuștii lui Dingo Câinele Ce-o fi și casa asta? Și cine-o fi în ea? Dingo dormea cu urechile lui mari întinse pe labe Ce pisică ragios și mare Ca să-l vadă mai bine Boian se duce aproape de Dingo, care, simțind ceva, se trezește Hei! Eu sunt pisoiașul Boian, iar tu pari un pisicor agios. Nu vezi că eu sunt un câine? <laughs> pe tine te cheamă câine? Mm, nu! Eu sunt un câine! Mă numesc Dingo! Fii bun, Dingo! Și nu te supăra pe mine eu încă nu știu nimic Cunosc doar pe domnul măr și florile ce se cheamă trandafiri Dacă vrei să-mi spui și mie ceva Eu n-am ieșit niciodată din curtea mea mică și nu știu mai nimic Dacă vrei, uite, am putea face un tur împreună Cu mare bucurie! Uf! Și așa vreau să mă mișc puțin <laughs> Uf! asta e bătrâna broscuță Stai să vezi cum sare în sus. <laughs> Broscuța sare peste florile de nufă Bravo! Bravo! Mai sare odată! <laughs> Bravo! <Iuhu>! Da! <laughs> Un peștișor roșu, atras de zgomot, vrut să arate ce știe să facă, și el. Se aruncă în aer, căzu apoi în apă. Și numai decât apărură la suprafață niște bășici mici, rotunde și strălucitoare Dingo și Boian găsiră că asta e într-adevăr frumos wow. Amândoi mulțumiră bătrânei broscuțe și peștișorului roșu Și le făgăduiră că se vor întoarce în curând Când ajunseră în capătul cel mai îndepărtat al grădinii, Dingo zise Uf, matanelule. Așteaptă-mă aici, vreau să văd dacă ariciul este acasă Ruf! Miau o se-a-ntoarse repede însoțit de un animal ciudat, plin de țepi Bună ziua, boian. Uh -huh. Bine ai venit Miau Stai, stai, stai, stai, fii atent Nu te apropia de haina mea, Aștepta să te înțepe Miau și la ce folosește o haină care înțeapă? Este foarte comodă Îi explică ariciul și arătă că atunci când își închide haina Devine un ghemotoc zepos, De care nu se poate apropia niciun rău voitor La fel ca și prietenii lui trandafiri Boian nu se putea dezmetici Era așa de uimit de cât de interesant e tot ce vede în grădină Dar timpul trecea și seara se apropia Va trebui să urce din nou pe zid Dar cum? Nu mai avea nici scară Văzându-l cât de îngrijorat Tingo i zise N-ai nicio grijă, motănelule Mă duc să vorbesc cu stejarul cel mare O să te ajute el Hei, stejarule, uf, uf, Pe drum, florile se înghesuiau Ca boian să le poată vedea mai bine Toată grădina nu vorbea decât de el Zambilele, la lelele și margaretele le-au spus trandafirilor agățători că Boian este cel mai frumos pisoi care le-a călcat curtea vreodată Chiar și stejarul cel mare știa despre asta Mărite stejar, prietenul nostru Boian ne-a vizitat astăzi el este prea mic și nu știe să se cațere pe zid ca să se întoarcă acasă. Miau. Ești bun să-l ajut, dumneata? Uf!" Sigur că da. Pisicuță mică, cațără-te pe trunchiul meu și de aici ară pe creanga cea mai mare." Miau!" Zis și făcut, Boian s-a așezat pe creangă, mulțumindu-le din toată inima noilor lui prieteni. Miau. La revedere. la revedere, la revedere, la revedere Pe curând Ce zi frumoasă a fost, Miorlau De mâine am să revin în fiecare zi Să explorăm împreună Rămâneți cu bine Mulțumesc pentru tot Pe mâine, lau! De atunci au trecut mulți ani dar și azi, dacă îl întrebați pe Boian care a fost cea mai frumoasă zi din viața lui, vă va spune că a fost aceea în care a cunoscut trandafirii, peștișorii roșii, broscuța, câinele dinco, ariciul, mărul și stejarul. Cei care de atunci i-au rămas cei mai buni prieteni pentru totdeauna.